Myndighet nya straff för nya brott. Tio år efter kravallerna i Göteborg har de som ställdes till svars för de våldsamma upploppen ingen tilltro till den svenska staten. Kaliber idag om de som dömdes. En bok full med namn och telefonnummer till nya kriminella vänner. Martin berättar att det var det enda han kom ut med efter att ha avtjänat ett nio månader långt fängelsestraff för våldsamt upplopp i samband med EU-toppmötet för tio år sedan. Kaliber har lett rätt på dem som dömdes efter kravallerna i Göteborg för att ta reda på vad som hände sen och vår granskning visar att det var unga människor med en tydlig politisk agenda som var i Göteborg de här dagarna men också kriminella ungdomar som tog tillfället i akt att slåss mot polisen. Många av de dömda hade en kriminell bakgrund redan 2001 och var tredje person har efter kravallerna begått nya brott och blivit straffade igen. Vi kom upp där och eh, möttes av polisen som stormade ner och eh, jagade in hela demonstrationslåget uppe i Vasaparken igen. Och hur var stämningen då bland folk? Stämningen var väl ganska blandad. En del var mest arga, en del eh, var livrädda och en del eh, verkar med mest chockade över att det hände överhuvudtaget. Vasaparken mitt i centrala Göteborg. Fredrik är tillbaka tio år senare. Idag är det en stilla plats där vår grönskan precis har slagit ut. Då var det en plats för våldsamma kravaller. Kaotisk inledning på EU-toppmötet över hundra gripna. Kvart i fem domineras av händelserna i, Göteborg. I medierna beskrevs Göteborg som ett slagfält, en våldtagen stad där terrorn tagit över. Man kunde läsa att vandaler och legister hade startat de våldsamma upploppen. Bilder på svartklädda demonstranter i råna luvor, krossade butiksfönster och brinnande bål mitt på Paradgatan avenyn kablades ut över världen. Det var bilden av en vänsterrörelse som kommit i stan för att förstöra och kasta gatsten mot polisen. Fredrik kommer ihåg junidagarna för tio år sedan. Han var 17 år och hade åkt till Göteborg med några kompisar. Det var årets stora politiska händelse. Under EU-toppmötets första dag befann han sig i det våldsamma upplopp- som han ett halvår senare dömdes för att ha deltagit i. Jag var ju övertygad innan, men nu blev jag utan tvekan mer säker på- att det här är rätt sak att göra. Att arbeta politiskt, och inte bara med att förändra saker i samhället- utan att försöka förändra samhället i grunden, det är rätt, det är rätt att göra. Och att man kan inte lita på att man får, kan förändra samhället genom att spela på samhällsregler utan måste faktiskt vara beredd gå utanför. Det fick ju känns som man fick bekräftat då. Fredrik är inte ensam om att tycka så här. Åren före och efter EU-toppmötet var Jonathan Pai aktiv i AFA, antifascistisk aktion. En militant vänstergrupp som använder våld som politiskt medel. Efter kravallerna dömdes han till fängelse i ett år och åtta månader för att ha deltagit i de våldsamma upploppen och vid flera tillfällen kastat sten mot polisen. Jag träffar honom långt ifrån Vasaparken på en pub på Möllevången i Malmö. Jag fick ett av de hårdaste straffen efter Göteborg. Det ångrar jag inte på något sätt. Jag gjorde vad jag kunde för att försöka hindra att mina kamrater blev skadade genom att hålla polis borta med hjälp av gatsten och sånt. För första gången besökte en sittande amerikansk president George W. Bush Sverige. Under tre dagar i mitten av juni 2001 skulle ett EU-toppmöte hållas i Göteborg- Göteborgs stad och polisen hade förberett sig länge och noggrant. Man hade arbetat för att det skulle finnas dialog och samarbete mellan kommun, aktivister och polis. Riskerna för våldsam konfrontation skulle minimeras. Dagen före EU-toppmötet fylldes Göteborg av tillresta demonstranter som ville protestera mot EU, schengen -avtalet och inte minst mot George W. Bush. Under den 14, 15 och 16 juni utspelade sig våldsamma scener på Göteborgs gator- mellan polis och demonstranter. Kulmen blev när en 19-årig demonstrant Hannes Westberg blev skjuten av polis och svårt skadad. kravallerna ledde till hundratals gripanden och en rättsprocess i Göteborgs tingsrätt utan motsvarighet. Kaliber har tagit reda på vilka det var som dömdes efter kravallerna i Göteborg. Vi har frågat om vad det var som drev dem då och hur de ser tillbaka på det som hände idag. Vi har identifierat 67 personer som dömdes i Sverige för brott i samband med kravallerna. 11 kvinnor och 56 män. Vi har sökt alla som finns i svenska register, drygt 50 personer. Vi har skickat brev, ringt och mejlat. Det handlar om personer som inte har gjort sig lätta att kontakta. Flera har skyddade personuppgifter. Nära hälften har vi kommit i kontakt med och 15 personer har gått med på att bli intervjuade, majoriteten anonymt. Flera som vi pratat med kände sig hemma i det som kallas den utomparlamentariska vänstern för tio år sedan och gör det än idag. Några väntade sig våld, några gjorde det inte. En person som var aktiv i AFA berättar att hon åkte dit för att kravalla, kasta sten på polisen och härja. Men att de våldsamma upploppen skulle vara planerade är inte sant. Det hävdar flera av dem som Kaliber har pratat med. Många hävdar att det var polisen som var boven i det här dramat. Men faktum är att flera av de grupper som fanns representerade i Göteborg för tio år sedan använde sig av och förespråkar våld som ett politiskt medel. Och när jag frågar om hur de som dömdes ser på att använda våld är det få som är helt emot det. Trots att Jonathan Pay inte längre kallar sig AFA-aktivist är hans syn på våld densamma. Den maktlösa har rätt att, att välja kampmetod i den mån att, att man gör så lite skada som möjligt eh, för att nå de mål som kan leda till någonting allmänt bättre. Om Till exempel icke-aktivitet, att, att bara stå och titta på, det är ju också en typ av våld eh, så länge någon far illa. Och det tycker jag att alla i Sverige bedriver det idag. Hur kommer det sig att, att ni kan liksom bestämma när våld får användas och när det inte får användas och vilka mål som är bäst för, för det allmänna? För ja, ja. Nej, vi får ju hela tiden, man får ju hela tiden göra en analys av det. Det finns på något sätt en, en logik. Det finns, det finns en, ett... En matematik bakom vad, vad man kan göra eller inte göra. Alltså vem bestämmer det och vems logik är det? Ja man måste ju tycka då att man har världen på sin sida. Vi vill ha folket på våran sida och folket ser vi som globalt och inte nationellt. Fredrik deltog i det våldsamma upploppet i Vasaparken- och dömdes till nio månaders fängelse för att ha befunnit sig på platsen- inte för att ha kastat sten. Idag tillhör han en militant vänstergrupp, vilken vill han inte säga. Han blev mer radikal i sina åsikter efter Göteborgskravallerna berättar han. Och som Jonathan Peit tycker han att våld kan vara legitimt- när det används i politiska syften. Om det är folk som kommer- Direkt underifrån och eh, bedömer att det är det enda som är möjligt att agera på så är det okej. Okay. Men det måste också vara en kollektiv, eh, ett kollektiv beslut man säger så. Det är, jag tror inte att man som enskild individ bara kan säga att Nej, men jag tror att det här är rätt att göra nu utan det måste vara något större bakom. Alltså en, eh, en rörelse lite som kan vara överens om att nu kommer vi inte längre utan våld. Både Jonathan Paj och Fredrik pratar om våldet som demonstranterna använde sig av under kravallerna som självförsvar mot polisen. Därför var våldet legitimt. En person som vill vara anonym och som tillhörde den utomparlamentariska vänstern- säger att han förstår att demonstranterna blev förbannade- efter att polisen hade sperrat av Vittfälska skolan- där kommunen lät flera hundra demonstranter bo under EU-toppmötet. Men han ser våldet som demonstranterna använde sig av som ett misslyckande- själv dömdes han till samhällstjänst för att ha försökt bryta sig igenom avspärrningarna vid vittfälska. Jag tror verkligen att om man ska lyckas göra en förändring så måste man få med sig folk. Du måste liksom skapa... Det sympati, men du, du, du måste ju kunna, du, du måste kunna nå fram till folk. Du gör det gör du inte genom att ha en huvud över huvudet och kasta gatsten på snutten. Det är ingen som kommer att tycka, det är ingen som kommer att lyssna på vad du har att säga när du gör på det viset. En av rättegångarna efter Kravallerna gällde den så kallade sambandscentralen. Åtta personer greps när de satt i en lägenhet och lyssnade av polisradio, tv och vanlig radio och förde vidare informationen till demonstranter ute på stan med hjälp av sms. Polisen gjorde en omfattande förundersökning där man kartlade sms-trafiken. Sambandscentralen uppmanade demonstranterna till våldsamt upplopp enligt domslutet. Varnade demonstranter för våld enligt dem själva. En av dem som dömdes var Ramiro Silva. Sol eller skugga? Är det. Vi är i Kejlers park som ligger på Ramberget i Göteborg. Ramiro Silvas dotter, som han är i föräldraledig med, har precis somnat i barnvagnen som man gungar med ena foten. Jag jobbade lite antirasistiskt jag gick på demonstrationer. Och jag när jag bodde i Stockholm så jag ut i skolor och pratade om antirasism och varför det var viktigt. Och sådär. Men det var så det såg ut. Liksom. Jag hade ingen direkt eh, polisstation bakom mig. Liksom, så. Under toppmötet var det viktigt att visa sin röst hörd. Jag är socialist och vill ju att, att världen ska. Ja, Gå mot ett socialistiskt håll helt enkelt. Personerna som satt i sambandscentralen- dömdes alla till fleråriga fängelsestraff i tingsrätten. I högsta domstolen sänktes de. Ramiro Silva blev dömd till ett år och sex månaders fängelse. Vår uppgift var ju att kartlägga polisens rörelser, Sen kan jag tycka att vi bad folk gå till Vittfällska- och protestera utanför, absolut. Men vem skulle inte göra det? Ja, men dina kamrater hålls fängslade helt utan att de gjort någonting. Vad skulle du göra? Jag vet inte, jag kan inte ta ansvar för att få kassa sten. För jag var inte där. Och jag har inte uppmanat någon att kasta sten. Jag bär ingen som helst skuld i det här. Den som bär skuld i det här, det är polisen, domarna, kriminalvården och så vidare. Jag har inte gjort något plötsligt. Faktiskt. Det finns ingenting som någon kan lasta mig för. Ingen ånger och ingen skuld. De som dömdes efter kravallerna har enligt den svenska staten begått allvarliga brott. Men de allra flesta som Kaliber har pratat med ångrar inte det de gjorde under kravallerna i Göteborg. De känner sig felaktigt behandlade av både polis och rättväsende och tycker att straffen blev alldeles för höga. Någonstans trodde jag när vi kommit upp i högsta domstolen att... Uh... I mitt befängda sinne så trodde jag att rättvisa skulle skipas, att vi skulle faktiskt bli eh, oskyldigförklarade. Eller ska säga. Vi, skulle bli, eh, vi skulle inte få någon dom överhuvudtaget. Lena Medelius är chefsåklagare i Skövde. För tio år sedan var det hon som hade ansvar för de rättsliga prövningarna efter Göteborgskravallerna. Man ser inte riktigt det allvarliga i det man har gjort. Eh, och jag menar ju att. Jag har ju det synsättet och det hade vi ju från åklagarsidan och domstolen har ju menar jag accepterat det också att det här var ett större angrepp än om man jämför med annan typ av upplopp då. Och det oavsett eller oaktat den enskilda personens uppfattning om sin rätt till det de gjorde... För det spelar ju ingen roll om man gör något ett allvarligt brott och, och vad man har för underliggande syfte om man väl gör brottet. Tidigare domar för våldsamt upplopp hade aldrig förut varit så höga. Den praxis som fanns gällde situationer som åklagarsidan bedömde som mindre allvarliga. Bråk efter fotbollsmatcher eller ungdomar som bråkade i förorter. Nu gäller det personer som satte sig upp mot ett EU-toppmöte. Ett angrepp mot demokratin enligt åklagarna. Högsta domstolen la sig på en lägre nivå än tingsrätten och hovrätten och sänkte straffen. Den politiska övertygelsen finns kvar hos många av dem vi har talat med. Men engagemanget har svalnat. En person berättar att han avbröt allt engagemang i alla frågor efter kravallerna i Göteborg. Han deltar inte längre i demonstrationer och han struntar i allt som har med civilkurage att göra. Han säger, om jag skulle se någon bli rånad på stan så skulle jag låta det passera. För jag vill inte bli involverad i någonting. Jag försöker leva som ett spöke. Han känner sig extremt orättvist behandlad- och kallar domen efter kravallerna för ett justitiemord. Jonathan Page är en av få som fortfarande är politiskt aktiv. Man kan inte pensionera sig från att vara aktivist, säger han. För några månader sen var han på Tahrirtorget mitt i den egyptiska revolutionen- och kastade sten även där. Om vi inte hade stått där vid våra barrikader och hållit det där torget- i de där 19 dagarna och hållit borta motståndarna med sten. Då tror jag inte det skulle det här demokratiprojektet i Egypten skulle vara inlett idag. Jag tycker det är egentligen en ganska bra exempel på varför man får kasta sten. Många av demonstranterna som hade rest till Göteborg för att demonstrera mot EU-toppmötet kom från andra länder. Danmark, Norge och Tyskland. Förutom de 67 personer som dömdes i Sverige dömdes också 10 personer utomlands, några av dem i Tyskland. I det underlag som Kaliber har tagit fram finns det sju tyskar som har fått straff efter kravallerna. Två i Sverige och fem i Tyskland. Vi har sökt samtliga och kommit i kontakt med tre. Tim från Berlin är den enda som har ställt upp på att bli intervjuad. Han fick en villkorlig dom i Tyskland för att ha kastat sten vid två separata tillfällen. Jag åkte dit med kompisar. På natten mellan onsdag och torsdag åkte vi med bussar genom Danmark. Tim berättar att det var 50 personer som åkte buss till Sverige för att demonstrera. Varken han eller kompisarna tillhörde en politisk organisation- men han räknade sig som en del av antiglobaliseringsrörelsen. Tim säger att han aldrig tidigare deltagit i en liknande demonstration. Från mitt perspektiv var det inte så att jag åkte till Göteborg för kravallernas skull. Jag hade aldrig tänkt att det skulle bli som det blev- det avgörande intrycket för mig är att polisen agerade extremt brutalt. Och det hade jag inte förväntat mig. Alla som dömdes för kravallerna hade inte politiska anledningar till att de var i centrala Göteborg under EU-toppmötet. Det visar Kalibers undersökning. Bland de dömda finns också kriminella personer- som bara var ute efter att slåss. Hej! Hej! Hej då! Hej Tack! Vill ha kaffe? Jättegärna. Kriminellas revansch i samhället, Kris- håller till i lokalen nära Järntorget i Göteborg. Jag är här för att träffa Daniel Dalberg. Efter 13 år som yrkeskriminell- ville han ha ett annat liv- och började jobba med Kris- det var drygt ett år sedan. Var det här är ditt rum eller? Nej, det är Nej. chefens rum. Maten, det var på morgonen, jag vet inte vilken dag det var, som man såg det här från avenyn. Då. Och jag och några vänner beslöt oss för att ta oss in mot stan. Då. och Åkte med kollektivt ner till Backaplan och fick gå in till stan för att kollektivtrafiken var avstängd i centrum. Så vi gick därifrån och rörde oss upp mot Vasaparken och stora massor rörde sig mot Vasaparken och tog oss mellan containrar och avspärrningar och kom ganska lagom inför stenkastningen och deltog deltog där vi visste ju ungefär en vecka två innan att det skulle bli någon form av ett EU-toppmöte då som vi hade sett på nyheterna och och, men brydde sig inte så mycket. Vi var ju inte politiskt aktiva. Men eh, det var först när vi såg att det hade blivit våldsamheter som vi valde att, eh, att delta. Eftersom man hade ett hat mot auktoritet och, och framförallt polismyndigheten. Då. Som eh, vi kom överens om att vi skulle in det här och hoppades på att det skulle bli våldsamheter även denna dag som vi åkte in. Som det också blev då. Sex killar i 16 års åldern med kriminell bakgrund. Utan politiska motiv men med ett hat mot polisen. Omaskerade förortskillar med träningsoveraller. Så beskriver Daniel Dahlberg kompisgänget som gick in till centrala Göteborg under EU-toppmötet för att slåss. Han säger att alla i gänget dömdes efteråt. Det betyder att minst var tionde av de dömda inte hade en bakgrund som politiskt engagerade eller intresserade. Jag får den här bilden bekräftad av en person som dömdes i samma mål som Daniel Dalberg. Han vill vara anonym. Han berättar att han inte hade några politiska motiv. De var unga och ville se vad som hände. Ville kasta sten på polisen. Det var bara en kul grej, säger han. Efter kravallerna har han fortsatt på den kriminella banan. I februari blev han frisläppt efter ett mångårigt fängelsestraff. Både han och Daniel Dahlberg berättade att det var fler personer som de i Göteborg de här dagarna. Jag såg även andra individer från, från förorter, från Biskopsgården framför allt som man kände igen- då, som också deltog, som, som jag vet och med säkerhet inte har något politiskt motiv med det hela. Mm. Utan just detta hat mot myndigheter, på den som jag såg det på den tiden. Då. Idag är Daniel Dahlberg en av få av dem jag har pratat med som ångrar det han gjorde- han fick inte ut något av stenkastningen, berättar han. Förutom en alldeles speciell känsla när upploppet pågick runt omkring honom. Det var ju då, kan jag säga, en underbar känsla att få göra detta. Och... Det, kändes som, det kändes inte som Sverige. Det kändes som att man var någon helt annanstans. Ja, det, det är svårt att sätta film på. Jag har aldrig upplevt det och kommer aldrig att uppleva Jag har gjort många saker i mitt liv. Och inget har varit så adrenalinfyllt som, som den upplevelsen var. Speciellt när skotten full också. 15 av de dömda har berättat för Kaliber om hur de påverkades av Göteborgskravallerna. Gemensamt för de flesta är att de har tappat all tro på staten. Flera berättar att de känner ett myndighetsförakt. Efter kravallerna i Göteborg lade några stycken helt av med politiken. Några blev mer radikala i sina åsikter. Två personer talar om att polisen och den utomparlamentariska vänstern polariserades allt mer efter det som hände. En person berättar. Om man hade känt innan att det var någonting som var jävligt ruttet i samhället så kände man det ungefär hundra gånger mer efter att det här hade hänt. En genomgång av tingsrättsdomarna i kravallmålen visar att många som dömdes hade en kriminell bakgrund sen tidigare. Hälften fanns i belastningsregistret redan före 2001 för bland annat misshandel, skadegörelse, rån och narkotikabrott. Sju personer hade dömts för våldsamt upplopp. Och av de som dömdes för kravallerna har många begått nya brott och fått nya straff. Kaliber har sökt i Sveriges alla domstolars arkiv och funnit att var tredje person med en dom från Göteborg har blivit dömda igen under de senaste fem åren. Våldsamt motstånd, misshandel, brott mot knivlagen och narkotikabrott är de mest förekommande brotten. Två av de dömda deltog i det uppmärksammade lamveteronet för fem år sedan då maskerade män med automatvapen hotade personalen vid ett flygplan som precis ankommit och rånade utländsk valuta till ett värde av 7,8 miljoner kronor bland de dömda som har begått nya brott var sex personer ostraffade före kravallerna en av dem berättar att händelserna i Göteborg påverkade honom på ett dåligt sätt han har varit i slagsmål många gånger sedan dess, aldrig före Två gånger har han dömts för misshandel sedan 2001. Martin var 21 år gammal för tio år sedan. Han dömdes för att ha deltagit i våldsamt upplopp vid två skilda tillfällen under kravallerna. Utan att ha kastat sten. Straffet. Ett år och fyra månaders fängelse. Ett straff som sänktes till nio månader i hovrätten. Och det kom ju som en... En kall du känner, det. Jag trodde inte det var sant. Jag trodde inte jag skulle få fängelse överhuvudtaget. Ja, samtidigt som jag ska, trodde jag skulle in på universitetet ungefär så åkte jag in i fängelse istället. I tonåren åkte Martin fast efter att ha kört moppe berusad och för skadegörelse och olaga intrång i samband med en husokkupation. Ungdomssyndare kallar han det själv. Att hamna i fängelse var något helt annat och det förändrade allt. Jag blev ganska snabbt, ganska arg och bitter på samhället i övrigt. Jag träffade en massa nya vänner som kanske inte alls var som jag. Det enda vi hade gemensamt var att vi satt i fängelse. Det enda jag kom ut med från det fängelsestraffet det var en bok med massa telefonnummer och namn till nya så kallade kamrater. Då, som man trodde var en vänner. Eftersom man levde så nära ihop med dessa, det är som att göra värnplikten ihop, ungefär. Och dessa människor träffar man ju på utsidan med, och ganska snabbt blev jag indragen i eftersom jag hade en rätt dålig ekonomisk situation, så jag blev in i kriminalitet. Det blev en snöboll som blev en lavin, och på vad blir det? Fyra års tid, så hade jag inte ägnat mig åt något annat än kriminalitet och narkotika. Det slutade med att Martin fick ett treårigt straff- för grovt narkotikabrott 2008. Martin ser ett tydligt samband mellan straffet han fick- i samband med kravallerna och den han är idag. Det finns ju bara ett fasigt och det är ju det facit jag lever nu. Och hur det hade blivit annat är ju helt omöjligt att se. Jag kan ju sitta och måla upp en bild om att mitt liv- hade varit perfekt och att... Eh jag hade gått in på högskolan och att jag hade fått studera det jag ville och att mitt liv hade varit underbart och att jag inte hade haft några skulder och kunde köpa mitt drömhus. Men eh, det är ju helt omöjligt att säga. Mm. Eh, den enda facit jag har nu det är det livet jag lever idag och det är en följd av det som hände då. För Martin är det ett tydligt samband. Men Lena Medelius, som då var ansvarig åklagare i Göteborg, tror inte på hans förklaring. Man önskar att det inte ska handla om att det blir fråga om återfall i brott. Och det jobbar ju kriminalvården med väldigt mycket. Men man kan samtidigt inte skylla, menar jag, då, på själva rättsväsendet. Utan det är alltid ett val som de enskilda har. Men det är också lätt att. Att om man då har hamnat i en sån situation som han beskriver, att man skyller på någon annan. Man hade ju önskat att de istället skulle ha förstått vilket brott de hade begått och, och, och anpassat sig till samhället. Det är ju inte samhället menar jag som det är fel på utan det är faktiskt på de individerna som har begått brott. Det är de som ska förändras, inte samhället. Idag står fyra personer som dömdes för kravallerna i Göteborg inför rätta igen. En person är åtalad för grovt olaga intrång och skadegörelse efter att ha brutit sig in på Bromma flygplats för att tillsammans med flera andra personer demonstrera. Stoppa indykesflyget stod det på banderollen som demonstranterna höll upp när polisen kom till platsen. En annan person står åtalad för narkotikabrott och för skadegörelse- för att ha sparkat sönder backspeglarna på flera polisbilar. Kaliber är slut för idag. På webben hittar du våra tidigare program och kontaktuppgifter till redaktionen. Sverigesradio.se-p1 och klicka dig fram till Kaliber. Producent för dagens program var Sabina Schatzel. Researcher Linnea Hambe. Den tyska delen gjordes av Sonja Leister.